Javasolnák itt a az döntésnél azt, adt, hogy hát. Egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik még hát az, az igényeivel, hát a zenekar felé, is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni, az így megfelelő igények, ami hiszen széles káros vannak, elég, elég sok van. Elég sok van itt csapat, akik működnek. És hát, ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is egy csomó fiatalban sportnál sport, nice. is, és egy műsorbizottságot, ki hát az igényeket. Jaj, jaj. Szerintem, az szerintem, az szerintem van pár, szerintem a ezt meg tudja oldani. egyszerűen. Egy a két van, van. vannak, vannak, vannak úgyhogy hát a kapcsolatot feltétlenül kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? az nem azt jelenti, hogy rock az óra körül, hanem azt, hogy mindig rock. Na, ezt csak azért mondom el, mert hogy április 12-én rögzítették ezt a felvételt lemezre, és az már majdnem biztos, hogy jövő héten, kedden, 18 12 perckor az Addig Jumik Kárdár című misorban ez lesz a téma a rock'n'roll. Viszont ma Szép jösszét kívánok mindenkinek, elkezd itt a Klub Radio 95.3, Ben Azadigyuméki Kádárél Babbal, Pszichopetivel és az önök a látotos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Ma reggel nem tudtam bemenni a pikoékhoz. Miért is? Dolgoztam. Az mit jelent? Hát, mi, a, tudod, amikor az ember bemegy a gyárába és akkor dolgozik. Milyen gyárába? Hát azt nem mondhatom már, szóval... Én... Mert nekem nem ezt mondtad. Azt a hogy könyvés csinál. De hogy csináltam már könyvés polcot? Vagy csináltam olyan már könyvés Szóval, ma a spórolással szeretnénk foglalkozni. A spórolás a hívószavunk, a hívószámunk pedig 2407953, SMS-ben a 06. Figyelj, végig meghallgatom a múlt heti adás ismétlését. Léciás, amikor beszélsz, nyisd jól ki a szádat. Jézusom! Mert nem lehet érteni. Szóval, azt szeretnénk kideríteni, hogy hogyan is spóroltunk. Van nekünk egy koncepciónk, Rekoncepció természetesen, ami arról szól, hogy a takarékosság és a spórolás közt az a különbség, hogy takarékoskodni akkor lehet, ha van valami. De amikor nincsen semmi, már pedig a mi szocializációnk az jobbára erre vonatkozott, akkor az ember spórolni próbál. De hát azért vannak olyan példák, amikor spórolás volt, pedig lett volna miből takarékoskodni. Tehát szerintem... Illetve nálam a spórolás és a takarékoskodás közötti különbség az, az ilyen anyament, illetve kevésbé agyament dolgokban nyilvánul meg. Például mi a spórolás? Mi volt otthon a, a kis pszichóiknak a spórolás? Nem azt hoznám elő, hogy nálunk közvetlenül otthon mi volt, hanem én azzal nem nagyon tudtam mit kezdeni, hogy azt vettem észre, nem a közvetlen, hanem kicsit tágabb környezetemben, hogy óriási mennyiségű nejlonzacskók kerülnek be a spice a szekrény aljába, szépen összehajtogatva, kisimítva, és, és a nailon csak gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek. Nem gondolom, hogy ez takarékoskodás. Mert hiszen mire tehát nailon nem lehetett bevinni az OTP-be, sőt, a bankba se váltották vissza. Na de hát. Jelenben a... valamiféle spórolás mégiscsak ott, és a BAB egyébként itt mondott is. Tanult kollégánk az azt mondta, hogy hát láptörlőt lehetett csinálni műanyagot teljes zacskóból, teljes zacskót is cekkel. Szóval, hogy, hogy önök hogyan spóroltak, kedves hallgatónénk? 24 07 93. Vagy hogy hogyan spórolt, mert nem biztos, hogy mindenki spórolt. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Üdvözlöm! Estét. <tér> én hiszem, az iskolában volt ilyen, hogy takarjunk, bélyeg, vagy mi a csodának hívták egy ilyen fehér, kétoldalas, mit tudom én, micsoda volt, és volt egy forintos, meg két forintos, meg ötven, mit tudom mennyi és akinek betelt az a végén, a kapott egy piros autót, most lehet, hogy viccel. Nem, az Nem be lehetett ki. váltani, hát komoly, komoly pénzeket attak igen, érte, és igen. lehetett venni fényképezőgépet, biciklit, tollasütőt. Hát vagy bármit. Egyébként a kerületi kerületi, illetve helyi póstaivatalban lehetett beváltani, akkor, hogyha az igazgató vagy igazgató helyettes aláírta, aláírta. lepecsételte, és az osztályfőnök is csak tudja... De ez, ez takarékoskodás. Ez takarékoskodás. Mi azt gondoljuk, hogy a spórolás az más, és valahonnan azt gondoljuk, hogy a spórolás az, amikor vasárnap rántott hús kerül az asztalra, mert ugye ott a család, akinek valamit enni kell adni, de legkevesebb húsból mit lehet rendesebb ide csinálni? Rántott húst. Mert hogy annak a fele panír, és ráadásul sok is, meg jól is lehet vele lakni. De hát mi inkább azokra a, a persze a takarékoskodás is nagyon fontos, de a, a spórolás meg a sokadika kifejezés felé irány indulnánk kell. Önök hogyan spóroltan? Hát az igazság, hogy... Kellett? Középosztályban gyerek voltam, úgyhogy igazából... Ismerték a... azt a kifejezést, hogy sokadika? Sokadika, ö, ismertük, de hogy mondjam, nálunk mindig a szellemi javak voltak és hát én és azért annyira nem voltunk legagyásodva, hogy mondjuk a 20 -a után e, aggódnunk kellett volna. Uh -huh. Mondom, középosztálybeli gyereknek számítottam, és éppen erre akartam még utalni, hogy, hogy ez akkor nem volt annyira, hogy mondjam, megalázó, mint ahogy ma is középosztálynek számítok, de ebből együtt a társadalom, hát nem tudom, összes, a második harmadának a végén állunk. És... Tehát ugyanilyen szellemi pályán vagyok, mint a szüleim, de uh -huh. akkor ez egy tisztes megérhetést biztosított. Mondok egy teljesen vad példát, legalábbis a mai fiatalok számára. Rendszeresen a Korzóban, a Múzeum Kávéházban, a Báciában ebédeltünk. Tehát mit tudom, hogy legalább kétszer. És ez nem voltunk gazdagok, ez nem volt probléma. Uh -huh. Azt akarom még mondani, hogy egyébként gyerekdet például tünted a takarékbe. Nem. Vagy a takarék, takarékbélyeg, vagy mindenki Ez egy jó Nagyon most. sok jó dologra megtanította az akkori gyerekeken. Viszont a felső vezetés az ugyanúgy, mint ma, csak mindig hirdette a takarékoskodást. Ő soha nem járt elő jó példával. Mondhatnám, rossz példával járt elő. Tehát az igazi... Én pedig egy pozitív dolognak tartom, még a spórolást is, főleg szerényebb jövedelmi családoknál, csak nagyon rossz látni azt, hogy akik ezt tanítják vagy magyarázzák, azok pont a fordítottjával járnak elől. És tulajdonképpen ez a megalázó dologban nem az, hogy félre kell tenni, vagy, vagy le kell mondani valamiről, hanem is a szocializmus, amelyik egyenlőséget hirdetett, vagy ki tudja, mint ugyanúgy élen járt a aránytalan jövedelme. Hát nem annyira, mint ma, de mindig a felső messze-messze a beosztottak fölött, illetve... Minden négy lábú egyenlő, de vannak még egyenlőbbek. Igen, tehát ilyen szempontból, hogy mondjam, a rendszerváltás után maradtunk a régi rendszer. Nem, nem tudott változni. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Viszont Viszontlátásra. Viszont Attól félek, hogy megint etimológiai irányba fogunk elmenni, mert hogy a spórolás az ugye, szerintem a német spáren szóból ered. Akkor ezt, ezt most, most gyorsan megoldottuk, ezt a problémát. Gyorsan zárjuk ki, tehát arra nem, igazából nem vagyunk kíváncsiak, hogy takarékoskodás és spórolás szó az közös gyökérről származik. Mi egyetlen. most a spórolásra vagyunk kíváncsiak? jó estét kívánok. Jó estét kívánok, vagyok. Cia. Hát a spóralásra annyit teszem csak, hogy szüleimmel vidéken éltem, uh -huh. és amikor édesvédel megfőzte, leütötte a, a csirkét, levágta vasárnap, akkor a húsát beletette először a levesbe, abból csinált egy jó húslevest, utána kiöztette a húslevesből a húsokat, és vagy rántotta, kirántotta a húst, vagy pedig megcsinálta még plusz pörköltnek. Ugyanez a téma. Igen, De... a levesben benne maradt a feje, a nyaka. Nem, benne, maradt a, nem, be, ja, igen, benne maradt a levesben a nyaka, igen, az zuzza, a lábas, meg stb. Igen. Nagy húsokat, a hátát, szomját, ezeket kiszedte és kirántotta. Igen. Ugyanez még egyszer, hogy esetleg csinált a édesanyám mondjuk ilyen Gombóslevest, ami állt eh, krumpliból, lisztből és pici tojásból, ebből csinált gombóslevest. Ugyanezt a gombócot mi nyersen szétlapította és zsírba kisütötte. Tócsni? Hát én nem tudom, hogy, hogy mi volt, meg hogy hívták, de ez mond... ilyen... Igen, ezek egyébként valóban létező menük voltak, tehát amikor az ember gombószéves csinált, akkor a második az lehetett mondjuk szévalekváros gombóc. nem, és ugyanebből a gombokban kis gombócokat csinált, összegyűrtelj, mm. ilyen, ilyen régi kétfontos nagyságúakat, és utána ebb, ugyanebről a tésztából ez szétlapította, és kisütette zsírba, és, és nagyon finom volt, és íz nekünk, meg, stb ilyen spórolós csinált. Ahogy nagymama már mondta, mi a vacsora? Három fogás, kenyér, haja, bele. Ez hát így van. Köszönjük szépen! Köszönjük. Szépen. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Jó estét kívánunk mindenkinek! 24,07953 jó estét! Jó estét kívánok! A spórolásról az jutott eszem, hogy igazán a paraszt emberek tudnak spórolni. Bizony, bizony. Akik minden felhasználhatott fel és fel használnak, ezzel szemben nekem most egy olyan példám lesz, volt egy kolléganőm, aki a Trösztnél pénztáros volt. Nagyon kevés pénzből élt, és ő volt az, aki állandóan csirkefarhátat vásárolt, és abból fantasztikus pástétomokat csinált. És Elmesélte, hogy amikor vendégei vannak, akkor a szalvétát, a használt szalvétát ő félre teszi, azzal kitörli a zsíros lábosokat, és csak akkor dobja ki a szemétbe, hiszen az a használt salvéta még erre jó. Uh -huh. És akkor kevesebb mosogatószert kell használnia, és ő így a pici pénzéből összekuporgatott magának egy lakást. Tehát ez nekem egy olyan fantasztikus dolog volt, én soha nem tudnám így megcsinálni. Viszont szegény levest azt szoktam főzni, még a nagymamám főzte, amikor tészta volt, akkor a tészta lével felengedett egy fokhagymás petrezselymes rántást. Ennél finomabb leves a világon nincs. Köszönjük szépen, nyelmondta. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Egyébként, ugye, ha már vidéknél tartunk meg tanyánál, tehát vidéken és tanyán nem mosószerrel mosogattak, hanem meleg vízzel, hiszen azt a levet, amiben esetleg mondjuk zsíros edényt mosogattak, azt moslékészítéshez fel lehetett használni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Mi azzal spóroltunk annak idején, mikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején építkeztünk, hogy sose használtam föl a húst, csak úgy natur hanem például fasírnak, két zsömlét fél kiló húsba, vagy töltött paprikának, töltött káposztának, bárminek, amiben ezt vagy azt vagy amat még kellett, és ezzel lehetett túsítani. Itt mi kertes házban lakunk, itt építkeztünk, és volt olyan időszak, amikor hét személyi kölcsönt fizettünk, plusz az OTP-t, vissza, tehát igen kevés pénzünk volt, és mi ilyen háborús árvák voltunk mind a ketten a férjemmel, tehát csak saját magunkra hagyatkozhatunk, és soha nulláról kezdtük, teljesen nulláról, és volt úgy, hogy kimentem vasárnap reggel a kertbe, és amit ott találtam, akkor abból csináltam például, ha volt paprika, paradicsom, akkor lecsót, ha karalábbi, akkor töltött karalábbit, ugye, mert abba is kis hús kellett rizsel összekeverve, és így szóval ez ö, egy olyan két-három évig tartott nálunk, ez hogy igen alaposan meg kellett gondolni, hogy jót is együnk, és ö, hát azért ne legyen drága. Tehát spórolni igazából élelmiszeren, illetve étkezésen lehetett? Hát ö, igen, mert. mert ö, Csak arra ö, költött? Hát. Egy bizonyos ideig, amikor azt a hét személy, mert hét kollégák, ismerősök vettek föl nekünk személyi kölcsönt, hogy tudjunk építkezni, és, amikor, és úgy, hogy mi fizettük vissza a kölcsönöket, tehát hetes darab kölcsön meg plusz egy OTP részletet fizettünk, havonta, hát alig maradt pénzünk, hát ruhát ez alatt az idő alatt aztán egyáltalán nem vettünk, akkor még gyerek nem volt nálunk, tehát e, e, lánykori ruháim még akkor megvoltak a férjemnek a két-három öltönye, de mondjuk nagyon vidámon szóval nem volt ez olyan borzasztó dolog, de nagyon meg kellett gondolni, sokat viccelődtünk rajta, hogy mondjuk vasárnap reggel, ugye, mert akkor még szombaton dolgozni kellett, csak vasárnap voltunk otthon reggel, általában fokhagymás, pirítost tettünk teával. Milyen jó Ha véletlenül volt tojás, akkor mondjuk egy-egy ilyen félig híg, tehát se nem kemény, se nem híg ö, tojással. Hogy kérdezzem meg, Igen? hogy a gyermekeinek tovább tudta adni a, a spórolás intézményét? Nem. Egy van összes ember. Bocsánat, jó, jó, jó, csak hogy először nem volt gyerek, aztán meg volt. Igen. Miért nem? Azért, mert ő, ő, ő teljesen más típus, mint én például. De hogyan Te, lehetett más, hiszen be, bekerült az önök úgymond háztartásába, Igen. családjába? Igen, az a baj tudja, hogy, hogy nem tudom, maga élt már a 70-es években és a 80-as évek Nagyon. elején hogy mondjuk akkor már viszonylag ö, ö, könnyebb volt anyagilag, az volt a, mondjuk a, szerintem a, a mi életszínvonalunk még most sem érte el a 70-es évek végét, 80-as évek elejét, szóval az én gyerekem abban az időben nőtt föl, amikor viszonylag könnyebben voltunk anyagilag, és akkor már éppen lementek ezek a személyi kölcsönök, csak egy OTP kölcsönt fizettünk, az meg mit tudom én volt, vagy 800 forint, Értem. Jó, jó, jó. Mind a vezető állásban voltunk akkorra már, tehát viszonylag kerestünk annyit, hogy akkorra már én, én sose költöttem nagyon a pénzt, meg a férjem se, de a gyerek nem látta, szóval nem volt ez téma, hogy, hogy nagyon kell spórolni. De előtte, mielőtt még megszületett és építkeztünk, akkor bizony nagyon meggondoltuk három, legalább három évig, hogy hogy, mit, hogy mire? mit mire? Hogy 19 Köszön. foknál több ne legyen a lakásban, a fűtéssel, mert központi fűtésünk volt már akkor, ahogy építkeztünk, azt Bocsásson meg! És így tovább. 19 fok, meg 18 óra 30 perc, kész csókom, viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra. Szereted a vídz Nem. Nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, hát most már 35 évet taposom, nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is, jobban szeretem a lassút, komponálva, jazz vagy összel kovácsolva jazz vagy a Dixilens stílusban. Addig jó, Mik él! Szép estét kívánunk mindenkinek! 18 óra 35 percen, ez itt az Adió él a klubradió 95.3-on. Mai műsorunk témája a spórolás. Ezzel kapcsolatban néhány hallgató már ételeken való spórolásról számolt be. És én egy föl, vagyok. Föl kellene oldoznunk a, a babnak, a nagymamáját, aki kivasalta a buszjegyeket. Jó estét kívánok! Szervusztok, Ferenc vagyok. Szia! Na én is étellel kapcsolatban mondanék, a, a, a pirítóssal kapcsolatban, hogyha megszáradt a kenyér, akkor másnap pirítós lett belőle, vagy bundás kenyér, mert akkor sokkal kevesebb tojás kellett a rántottához például, hogyha bundás kenyeret sütöttünk belőle, és nekem mai napig is a kedvencem. A bundás kenyér, tehát mielőtt tojásba raktad, belekerült a tejbe? Mi nem nem teljel csináltuk, fölvertük a tojást, beleáztattuk az előző napi vagy napos kenyeret és utána megsütöttük Tehát, De hogy sokkal több tojást szív magába. Hát jó, hirtelen kell nem Aha. És akkor még egy, ami a nagymamántal láttam, hogy ő kimosta a teljes és abba csomagolt el egy-két olyan dolgot, ami régen nagy érték volt a nylonlacskó. Átvettette ezeket a trükköket? Hát van, amit átvettem. A teljes mosol? Nem azt, nem, azt nem, azt nem, de a, a bundáskenyér az bejön nagyon. A kislányom az, az három éves lesz lassan, és, és azt követeli állandóan vasárnap, hogy Ugye nagyon megszerette. Ugye ez a legkönnyebb, meg erre ugye elmesélt egy hallgató, hogy, hogy vasárnap reggel ez volt a, a, az ebéd, vagy dva a reggeli, bocsánatot kérek. Igen, de. Hogy... más teával a legjobb a világon. De hogy más? Hát én is mondtam volna a gomboclevest, a, a, amikor Szilvás gombóc volt vagy nudli, akkor biztos, hogy gombocleves volt. Uh -huh. Meg a, a például a sárga borsó főzelékre az anyukám mindig ilyen, ilyen pirított hagymát csinált, ilyen, ilyen pörkölt szasztott Tehát nem volt benne hús, csak csinált egy olyat, mintha pörkölt szaft lett volna. De most, ha nem maragszatok, leteszem, mert itt a kislányom, most be kell rakni a kocsiba. Mindenek felett lesz. Szia. Szevasztok. Szevasztok. Telefonszámunk 24 sms az egyik hallgató jegyezte meg, hogy ne jön Csukó, Párizsban a pénztáros egy tucatot dobott neki oda, és hogy nagyon égette miatt. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát egy-két apróságot az eddig elmondottakhoz, mert valóban a hasán tud az ember a legtöbbet sporolni. Sporolni azzal lehetett, ha az ember sok mindenhez értett. A mama a régi ruhájából vart a kislánynak ruhát, nem kellett ruhát venni. A papa értett a villanyszereléshez, nem kellett kihívni szerelőt. De manapság is felhasználom ezeket a régi ötleteket, például a zacskót, Nem azért, mert sporolok, már ma is nagyon kell sporolni, hanem mert környezetszennyező. Úgyhogy én ahányszor bevásárolok és kapok szép egyszínű neylonzacskót, nem reklámosat, akkor ezt mindig udatom zöldségesnek, virágosnak, hadd használja föl még egyszer. Ön, ön otthon tanult -e sporolni? Igen, Háborús, háború előtt, közvetlen háború előtt születtem, úgyhogy Igen, tanár volt az apám, én is tanár vagyok, úgyhogy nagy fizetésünk sosem volt, mindig sporolni kellett. De valóban mindent megcsináltunk saját magunk. Most is saját magam fogom kifesteni a második szobát, nem az egyiket tavaly kifestettem, szóval... És így mondták önnek, hogy, hogy spórolnunk kell, meg hogy szegények vagyunk? Hát, hogy szegények vagyunk, azt nem mondták, mert nem voltunk szegények, mert nálunk nem a pénz volt a legfontosabb, de hogy sporolni kell, az persze, hát evidens, mindenki ki kellett találni, hogy miből mit lehet csinálni, úgyhogy rá is szoktam, semmit sem dobtunk ki, és mindenből lehet valamit csinálni. Gyerekként miről kellett lemondania, amikor így érezte azt, hogy, hogy ez, ez valóban lemondás? Hát az érdekes, hogy én nem éreztem. Uh -huh. A gyerekeimben ezzel annál inkább, hát ö, olyan kerületben lakunk, ahol általában nem szegények laknak, és én nagyon sokszor a fejemhez kaptam, hogy hogy lehetek ilyen, hogy éjjel-nappal dolgozom, és még sincs elég pénzem, de hát ez van. Ez egy másik adástémája lesz. Igen, nem is, nem is tudnak a gyerekeim sporolni, Na, köszönöm szépen. Kész sokan, viszont Itt a Egyáltalán ismerik-e azt a fogalmat, hogy spórolás 24 07 953. jó estét! Jó estét kérünk. Zoltán vagyok. Jó estét. Én is vidéki vagyok, és nekem is eszembe jutott egy-két dolog a spórolásról. egyik az, amikor a lámpa mondjuk több égőből állt, és a nagymamám az mindig kicsavart, és csak egy éget. Tehát, hogyha mondjuk három-négy égő volt, akkor csak egy éget összesen, mert azzal is spórolt. Illetve hát napközben soha nem csinált olyan dolgot, ami az lámpa kellett. Tehát este volt, mondjuk volt akkor egy égő mellett volt, mert a többi az ki volt csavarva. És lehetett Illet... látni rendesen a lámpa mellett? Persze, persze, persze látott. Sőt, arra is emlékszem, hogy külön is volt szerelve egy lámpa, amely alatt csak volt és egyéb, amikor hazament a család, hazamentek, mert nagymamámról volt szóval a szüleim, mondjuk évnapra vagy egyéb, akkor minden égőbe volt csavarva, de egyébként csak egy égő éget illetve az étkezéssel kapcsolatban szódom, tudom, hogy pedig nagyon kedvence voltam a nagymamának, hogy hát kolbászt azt mindig egy kis darabot kaptam, és mondjuk szalonnát és minden máshoz egy nagyobb darabot, és úgymond a kolbászban mindig csak egy kicsit úgymond az íziért lehetett enni, a szalonnát, sonkát abból meg jól lehetett lakni. Igen, éppen erről beszélgetünk a Pszichóval a műsorbizottsági értekezleten, hogy, hogy paraszt, ember és most ezt úgy kell érteni, ahogy mondom, az, az kenyérre sosem tett egyszerre vajat és mondjuk kolbást, mert hogy egyszeret kenyérre fölösleges két dolgot tenni. Tehát vagy kolbász, evet hozzá, vagy megvajazta. Igen, vagy például nagyon érdekes volt az, hogy a lakás az úgy volt, hogy a ház úgy volt osztva, hogy volt egy első szoba, meg volt egy olyan szoba, amelyben laktunk. És az első szoba, nálunk ezt így nevezték, az voltam szépen bevetett, az a szép szoba? Az a szép úgy, szoba? Az az szép szoba volt, igen, szoba. igen. Nekünk az első szoba volt, és az, és az mondjuk abszolút nem is volt fűtve, csak akkor, hogyha mondjuk jött valami vendég, ami nagyon ritkán volt, és az, az olyan díszszoba volt. Tulajdonképpen oda volt beágyazva a legszebb és minden. Volt, Melyek emi, mint... voltak azok az ünnepi alkalmak, amikor mondjuk minden becsavart a mama? <gül> Borbála volt, december 5-én ott egész biztos, hogy minden Negyed, 4 December 4-e, igen. Akkor, akkor az biztos volt, hogy karácsony <gül> Akkor, tehát olyan ünnep ekkor, amikor a család összejött, akkor, akkor úgy megadtam a mamódját ennek a dolognak. Hiszen nagyon érdekes volt, hogy például mindent volt, tehát a fót hátán fót volt. És ugye volt egy olyan, amelyik, ugye a hétköznaplós ruha, amely ugye különböző, tehát a hétköznaplós ruha között is különböző volt, volt, amelyeket az állatetetéshez használtak, és csak arra, tehát amikor kiment az állatokhoz, akkor fölvette úgymond ezt a legkorszabbik ruháját, és ezzel trágyázott, stb. ezzel adott a, az állatoknak, vagy ebben, egész pontosan ebben adott az állatoknak enni. Aztán volt olyan, amelyik ebbe a ment és hát ugye volt olyan, amelyikben mondjuk búcsú volt, vagy hétvége, vagy, vagy mise, vagy egyéb. Szép ruha. Igaz, az volt a szép ruha, de abból nagyon kevés volt. Aztán emlékszem, Az van a én... Tessék? Az volt a naftalinban. Az volt a igen. Aztán emlékszem, hogy én mikor valamit kaptam ajándékban, mindig háromszor nagyobbat tett, hogy majd úgy is belenővök. Tehát a cipőt is amikor vett, akkor szépen ki volt tömbbe az óra és akkor két-három-négy száma nagyobb cipőket vett nekem. Meg Ingber is fel volt gyűrve az ujja, és hát az bizony-bizony a pullover alatt az nem látszott, de meg tudom mutáltatni tőle spórolni? Ugye többször felteszem én ma este ezt a kérdést, hogy, hát hogy a spórolás örökölhető-e. Igen, szerintem igen. Igen Szerintem ezek azért olyan példák voltak, amelybe, amelyik az emberben megmarad. De nem azt mondom, hogy most a gyerekemnek én is három 4 száma nagyobb szipőt veszek, de borzasztóan mérgesít az a dolog, amikor mondjuk nem hajlandó fölvenni valamit, mert nem olyan márkájú és borzasztóan idegesít ez a fajta dolog. Meg hát biztos, hogy nagyon sok minden olyan dolog van, amit már a gyerekeim úgymond elítélnek bennem, azért az megvan a mai napig. Köszönjük szépen, hogy hívtál bennünket. Köszönöm Köszönjük szépen. Tehát ruhászkodáson fogunk egy kicsit, étkezésen, és az összes többi az azt gondolom, hogy kiderül. Egészen 8 óráig itt a Klub Radio 953 Egy hallgatunk van a vonalban, gyorsan meghallgatjuk, mert 18 óra perc, 49 másodperc van, szia. Sziasztok Péter Sziasztok. vagyok. Szia. beszélni. Na, én csak gyorsan kettőt mondok. Egyszer az ördög Mártás. What does it mean? Bocsánat. Hát, mi az? Ron, piros paprika, liszt. Tehát egy meg kell pirítani egy kicsit a, a zsíron a lisztet, piros paprikát, és földkrumplit belemártogatni. És ezt a mai napig is ezt. SMS nagyon finom. Igaz, igaz, igaz, zsomblival Másodszor a, egy sport, sport spórolás, korcsolyáztunk bakancsba, hát igen, nem igen. Kukorica csuma madzaggal rákötve a bakancs Azon csúsztatok? Azon csúsztunk. Kipróbáljuk Köszi szépen Szevasz 18-45 perc, 50 másodperc Közlekedés hírek jönnek Na az, amikor szakszervezeti buli van Vagy vállalati buli, április 4-e, november 7-e Nem csak kimondottan vítet játszanak Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki Csak iszik esetleg pengesenek azon a gitáron Magyar notát, mert én hallottam már olyat És nem is rossz Én állítom, hogy nem is rossz az sem Addig jó, mi 248 telefonszámunk 24 0793, SMS-ben a 06303030953 as számon érnek utol bennünket új lakást vettünk egy kedves hallgatónk SMS-ben ha a kivitelező fest az 150.000 mi festettünk 20.000-ből. 20 magam ragasztottam tükröt, egyebet spórolni lehetett a meccs jegyen ha az ember labdaszedőnek át, spórolni lehetett a sült vérrel, ebédre, érte nekünk Wieson. egy másik hallgatónk mundás mustára király és még egy a nagy remek hamis húslevest csinált tökmagból, háborús technika írta nekünk András 30 30 3030 953 ra Jó estét kívánok! Jó estét, ettem már ma három kenyeret, haját, béli. Igaz, igaz, igaz. Úgy szóla szól a kis meséből. Stefi vagyok, az érdekel benneteket, hogy mire spóroltam? Persze. Mert az, hogy hogy, az itt körülbelül elhangzott, mert nekem volt a fizetésem, amikor kezdtem dolgozni, 1100 forint, és abból mindjárt 600 volt az albérlet. Úgyhogy ebből a maradék 5 forintból több mint egy év alatt sikerült összespórolnom egy 5600 forintos varrógépre valót, ami aztán megoldotta az anyagi gondjaimat. Tehát attól kezdve tudtam masszekolni. Tehát a nagyjából beruházás jellegű? Hát spórol. igen, igen, de az, az, az egy kőkemény több mint egy éves spórolás volt, tehát tényleg tényleg iszonyat volt. Úgy, azon kívül, amit hallottál eddig, más nem volt, amit tudtál spórolni? Hát a ruházkodáson mindenféleképpen, mert én ugye tudok marni, de hát én még az anyagon is tudtam spórolni, mert nálunk 30 forintért adtak egy kiló ilyen végmaradékot, tehát én tényleg egész évben 120 forintnál többet nem költöttem. Még most is azok a cérnáim vannak, amiket azon a munkahelyen vettem kilóját 80 forintért Úgyhogy zsákszámra hordtuk haza. De utána már nekem nem kellett spórolni, illetve kellett volna lakásra, tehát az rövid fejszámolás után az ember rájön, hogy ilyen 2-3 ezer forintos bevételekből nem fog lakástra valót összegyűjteni, úgyhogy de ugye utána már, amikor tudtam maszakolni akkor kajára, meg színházra, meg egy-egy kirándulásra, egy kávéra, arra jutott. De kitől tanultál spórolni? Hát a szükségtől. Hát szóval én, is, én is parasztaládból származom, tehát nálunk is úgy volt, hogy a krumpli főzőlevéből rántott leves lett. Ezt ugye nem hallottam, a tészta főzőlevét mondta valaki. Igen hogy a krumpli főzőlevét rá lehet önteni egy ilyen fokhagymás, petrezseimes, köménymagos rántásra, kis piros paprikával és akkor abból bizony lett egy rántott leves. Ö, akkor mi is a mosogatólét a disznóknak öntöttük oda, nekünk is volt kert, tehát ezt én úgy hoztam, mert ez nálunk teljesen természetes dolog volt. Tehát el sem tudtam képzelni, hogy máshogy lehet élni. Köszi szépen, hogy hívtál bennünket! Sziasztok! Szevasz, szia. 24 07 95 3, azt írja egy kedves hallgatónk. Az iskolában Ócska villanykörtékből készült a lombik, színes nyloninkból, színes nyloninkből, meg fürdőszoba szőnyeget fontunk. Jó estét kívánok! Haló! Jó estét! Jó estét! A szeretnék hozzászólni. Ted! Eszembe jutott egy spórolási technika még gimnazista koromban amikor a gimnázium melletti önkiszolgáló étterembe jártunk, kaptunk, be kellett fizetni valami jelképes összeget egy hónapra, és akkor a kaja egyel a napi menüt lehetett venni. De korábban, még, mielőtt még lebuktunk, volt olyan lehetőség, hogy nem, nem kellett a napi menüt megvenni, hanem egy bizonyos értékig lehetett vásárolni. És akkor egy jó technika volt az, hogy az ember megvette az éppen aznapi főzeléket, egy vagy két szelet kenyérrel, vett hozzá két üveg üdítőt, és az üdítőt, hogyha visszaváltottuk, az üvegbetétből összegyűlt körülbelül annyi pénzünk hónap végére, mint amennyibe az egész kajajegy, a havi kajajegyünk került. És mivel buktatok le? Valószínűleg feltűnő volt az, hogy, hogy tehát valószínűleg ők utána számoltak ott, és rájöttek erre a technikára. Tehát úgy, ja, hogy úgy akkor nem, nem ti követtetek el rosszat? Nem, egyszerűen csak uh -huh. észrevették, hogy ebben a rendszerben hiba van, és uh, utána azt, ezt már kiküszöbölték, és akkor már tényleg csak a menüt lehetett megvenni. De ez, ez hosszú hónapokig működött nagyon jól. Mennyit fogtál rajta? Na, tulajdonképpen ingyen volt a kaja. Uh -huh. Tehát amit én kaptam kajára, azt, uh, azt uh, el is tudtam tenni, tehát hol végén megmaradt. Plusz zseppénz volt. Igen. Uh, van még egy uh, dolog, ami eszembe jutott, az, az már stikli. Azt is lehet mondani? Hát nézd, mondjuk a bab nagymamája, aki vasalta a buszjegyeket, tehát ismerte azt, uh -huh. hogy, hogy mennyire kell megrántani a jegy gépet, hogy nyoma is maradjon, meg ne me is, és hogy otthon vizes rongyal átgőzölve, az kisimítható. Hát, uh -huh. Na, hát ez valami hasonló. Nem, de nem a babé volt, most jut eszembe. másik. Uh -huh. Na, a, amit mi kitaláltunk, az az volt, illetve nem is, csak hallomásból nem mi találtuk ki, az az, hogy ha az ember kiment mondjuk Szabadkára a fekete piacra, és ott vette ezt-azt, akkor még egy jó lehetőség volt, hogy ugye beváltotta az ember a forintját dinárra, és a dinárt pedig felváltotta 50 dinárosokra, akkor körülbelül olyan 50-100 forint befektetéssel annyi 50 dinárost lehetett kapni, akkor a dinár már nagyon-nagyon nem ért semmit. A titó mikor meghalt, akkor elkezdett nagyon inflálódni a dinár. Akkor még két forint volt, nem? Hát már nem emlékszem, de, de valami nagyon keveset ért. A lényeg az, hogy egy befőttes üvegnyi 50 dinárossal hazajöttem, és én vidéken jártam főiskolára, a volt barátnőm, most már feleségem, akkor ugye testen lakott, és hétközben hívogattuk egymást, mert mindig csak hétvégén volt lehetőség a találkozásra. Mm -hmm. És megfeleztük a befétes, befőttes üvegnyi 50 dinárost, és az ő kiválóan működött a 20 helyett. Igen, ja, tehát hogy az 50 dináros az fémpénz volt. Igen, fénypénz volt, és, és a, a pont ugyanannyit lehetett telefonálni, mint egy huszással, de 50 dináros egy forintot nem ért, vagy 50 fillér lehetett talán. Milyen kár, hogy akkor nem találkoztunk, mert te, néha, te éha... lehúztad akkor a magyar népköztársaságot. Én hallottam azt a technikát, hogy az ember a 10 forintosra ragasztószalaggal egy cérnát kötött, és megfelelően pillanatban megállított. Leengedte ugye a lyukba, akkor az lement a mérlegig, és akkor a, a kilógó cérnát azt az ember ismerőseim csinálták, a telefonfülke oldalához hozzáragasztották, és innentől kezdve folyamatosan ott volt a 20-es, viszont nem esett le. Tehát Ingen. órákat lehetett beszélni vele. De ez ezt nem volt szígy próbáltam, de, de volt a katonaság, mert egy őrnagy, aki nagyon uh, propagálta, hogy próbáljuk ezt ki, de valahogy, valahogy ez nem jött össze. Sőt, a Pozsonyi úton volt egy román telefonkészülék, amiben a megfelelő, hát egyébként nem tudom, hogy algoritmussal kellett belehelyezni a kétforintost, de ha, ha sikerült eltalálni, akkor... Uh, de. Főnök, azt is tudok olyanról, aki komolyan 70-80 percen keresztül beszélt, mivel is dél-amerikai ország, Venezuelával. Ez tényleg egy szép időszak volt, amikor az emberek szájról szájra adták egymásnak azokat a telefonfülkéket, amiket így lehetett használni, és akkor hosszú sorok álltak előtte. De hát 5-10 ember állt. Igen. Ez az ötvendináros dináros módszer is olyan volt, hogy, hogy egyre inkább valószínűleg kiszúrták, hogy gyűlnek az ötvendinárosok dinárosok, és egyre kevesebb a húszas, úgyhogy szépen fokozatosan eltűntek, úgyhogy a végén már úgy kellett tényleg vadászni a fülkéket, és hosszú kilométereket buszozni, akár vidéken is, hogy az ember egy ilyet még találjon. Ki kellene alakítanunk az álláspontunkat, hogy ez most spórolás, vagy bűncselekmény? Sporulás. Hát ez inkább, inkább a stipli. Én azt hiszem, valahogy a kettő között. Spórolás volt. Köszi szépen. Még hadd kérdezzek yep. valamit. Korábbi, korábbi műsorban egyszer hozzászóltam, amikor az volt a téma, hogy ügynek világ Magyarországon kit, hogy szerveztek be. Uh -huh. És abban a, a műsorban, amikor letettem a telefont, abban a pillanatban megcsörönt a telefonom, és egy igen morózus hang beleszólt, hogy ugye tudja, hogy ennek következményei lesznek. És nem mondott komolyan? És mondom, hogy minek? Játszottam a hülyét, hogy miről van szó. És akkor csak kötötte az ebet a karóhoz, és a végén csak bemutatkozott az egyik haverom, de nagyon megszivatott. Illetve volt kollégám, most már barátom. Aha, most egy kicsit te is bennünket, tehát már... Szerintem a hallgatókat is. ...beindult a Winchester, hogy na akkor most egy kicsit tartsad, én kimegyek, fölveszem, és Igen. akkor majd szólunk a reggeli gyors tábjának, hogy oknyomozzanak, vagy valamelyik oknyomozom műsorunknak. Ne kiindulunk a félvilágnak. Na, ál, Istennek nem volt komoly, de nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi van. Szépen. Na, köszönöm! szépen. köszönöm. 18 óra, 57 perc, 30 másodperc van, ez itt a Klub Radio 95.3, ben az addig kádáril, Ma este műsorunkban spórolási technikákat próbálunk összegyűjteni. Az elmúlt egy órában jó részt az derült ki, hogy mi lehetett spórolni a hasunkon, egy kicsit a ruhászkodáson, telefonpénzen kellőképpen el nem ítélhető módon. De, de miért? Hát figyelj! A kiskapu megtalálása az bűn? De ez filozófia, nem menjünk bele, mert akkor megkérdőjelezem, hogy miért képeznek jogászokat. Ugye, ugye, hamarosan közlekedés hírek és hírek jönnek, utána visszatérünk. 19 óra, tehát 18 óra 58 perc van. Jó, és éppen azt teszi, amit kell. Addig jó, mi Kádár él. Szép mindenkinek. 19 óra, 13 perc Ez itt a Club Radio 9.3. Benne az Addig jó, mi Babbal, Pszichopetivel és Panksnodded Miklóssal. Ma este műsorunkban a spórolással és a spórolási technikákkal foglalkozunk. Telefonszámunk 24 07 SMS-ben 30, 30, 30 3, néhány SMS. Sziasztok! A kis golyós sosem értette, hogy az izzó kicsavarása hogyan tud energiát megtakarítani, amikor a vezetékben amúgy is ott gyal a delej. Egy másik hallgatónk leves, igazán jó lecke, a Ceausescu éra volt, amikor a semből is spórolnunk kellett. Én úgy belejöttem, hogy ma már mindenkinek az idegeire megyek. Amíg a szüleim élnek, addig lesz disznótor és minden alkatrészét felhasználjuk, de csak addig mi fiatalok inkább hipermarketben vágunk. Búvár hús, írja egy másik hallgatónk, villával kellett a főzelék felszín alatt tartani a pénztárnál. Szóval le életvezetési tanácsok, Jó. illetve hát történetek a múltból, és van egy telefonálunk. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Szia. Szia. Én városi voltam, vagyok. A szüleim viszont végigcsináltak egy háborút, és hát az apám, hogyha talált egy szöget az utcán, akkor hazakozta, és elkezdtek a lapáccsal kiegyenesítgetni. Jó lesz az még valamire? Így van. Úgyhogy iszonyatos mennyiségű dolog gyűlt így össze, hogy 50 év alatt körülbelül. Aztán a kenyéről nem beszéltem. Várjál, és mire lett jó? Hát én erőteljesen nem műszaki belítottságú vagyok, úgyhogy nem nagyon követtem ezt, de hát én azt hiszem, hogy nagyjából semmire. Ez egy lélektani dolog volt, hogy uh -huh. ja. uh, Másik? Ke kenyéről nem beszélt senki. Most nálunk Hát adhan... beszéltünk, mert a A kajáról uh -huh. beszéltünk, igen. De hát nálunk otthon az nem létezett, hogy a friss kenyérrel kezdte volna, megint apámról beszélek, persze nekem, nekem én egyszerűen gyerek voltam, nekem azért igen, de ő mindig a, a szára, úgymond, hogy a szikat kenyeret szereti. Na most lehet, hogy tényleg azt szerette, de azt, hogy nálunk kenyér kidobva. Hát szóval én a mai napig is rettenetesen rosszul érzem magam, és napokig tárolom minden a kenyércsücsköket, aztán a végén csak kidobom. Mert mindig arra emlékszem, hogy nálunk soha egy kenyér ki nem lett dobva. És mit csinált belőle? Hát anyám, gyan, gyanítom, hogy még amikor én kisebb voltam, akkor nem is tudom, hogy prészlit lehetett -e készen kapni. Hát brézlit, tehát és, akkor, és akkor illetve az hát anyám, és akkor abból lett prészli, de hát szóval az elfogyott. Azt az, az apám megette, az kis, egész kis kockákra később, aztán már nem voltak anyagok a, a fogai, és akkor szépen magának, és az elfogyott kenyérkét. Hát gondolom reggelinél névben a teljes kávéba. Hmm. Talán azt nem is, de hát valahogy, hát valahogy elfogyott. Uh -huh. A másik a fogkrémes tubus, meg a szakpanok. Hát a fogkrémes tubus most, most már nem is tudom, miből van, de hát akkor még nem ugrott vissza. Tehát, hogyha az ember lenyomta, akkor az úgy maradt, és hát a, a, vagy egy fésűnyelével vagy egy kis vagy valami eszköznyelével, ez éppen a, az elejét, tehát, ahol az ember elindult, de aztán nyomta, és akkor időnként félrement, ugye, akkor azt ott végig simogatta, és egészen el tolt egészen parányira, föld tekerte. Arra nem tudom, emlékszel, -e? értjük, hogy miről van szó. Szapon, mindjárt visszatérünk, de hogy akkor, amikor megjelent egy, akkor még. Jugoszláv húspástétom, akkor arra cellux -szal rá volt ragasztva, az szintén egy tipikusos pástétom volt, ilyen tekintetben. És ugye az ember, amikor a pástétomat megette, akkor letekerte róla. A bevitte a fürdőszobába. Bevitte a fürdőszobába, és át, rátette a szintén alumínium. Alumíniók voltak ezek, hát most már Foklénes így adoményom A szappannál tartottál, és fontos gondolat lesz, azt hát hiszem. A, a pici szappan, amikor már olyan sovány ugye, hogy az embernek kicsúszik a tenyeréből, akkor szépen összeragasztottuk a következő szappan. Ez egyébként, ezt én most is megteszem, hogy összeragasztom, ha sikerül. Nekem három fiam van, hát bizony. Ott fogy. Igen, nem, nem nagyon sikerül őket, bár nincs összehasonlítási alapon más, más családok gyermekeivel, vagy ifjaiival, ifjaival, mert ezek már gyerek. Hát bizony a villanyokat oltogató utánuk, akkor a víz ugye az számolatlanul folyik. Annyit én nem egész héten, mint mondjuk a, valamelyik gyermekem egy, egy alkalommal. Ugye, hogy nem hát, tudják -e én... elzárni nem, a csapot? Nem, nem, nem. <gül> És nem is érzik ezt. Hát, hát én úgy mosogatok most, és nekem nincs mosogatógépe, másokat nem képzelni, hogy egy írtó pici ez. Tiában mondom, hogy nem folyó vízben mosogatunk. Valaha volt. A család téged bevonta az úgymond takarékossági programba olyan szinten, hogy mondjuk hétfő este, amikor nem volt a televízió, <gül> akkor az ember leült, és akkor ugye hozták haza a szülők a bércetliüket. Rá volt írva, hogy 3248 forint, meg rá volt írva, hogy, hogy 3970 és akkor osztásszorzás a konyhában nem, az asztalnál, az azért már 80 Nem, az nem, az nem, nem, nem, engem, ez, hát ez egy rossz politika volt, hogy én csak láttam ezt, de azért megpróbáltak megóvni, nem. Egyébként az én szüleim a háború emlékétől voltak ilyenek, amilyenek, mert jobban éltünk szerintem, mint az átlag, de még valami eszembe jutott. A nylonharisnyákból, amikor már volt nylonharisnya, akkor ilyen egészen költői szépségű ronyszőnyegeket lehetett horgolni. Ezt a mostoha nagyanyám kezdte, tehát az anyámnak a nevelőanyja, és akkor aztán anyám is folytatta. Költői szépségű ronyszőnyeg? mert úgy különböző színű harisnyák voltak. Nincsen mi Nincs. Akon, enném, a... Jó, akkor, de van. De hát igyekeztem, na, ironikusan fogalmazni, több színű, hát akkor még nem voltak piros, meg zöld harisnyák, de voltak a barnának különböző árnyalatai. Most is a szemem előtt van egy ilyen kör alakú, ami ugye indult el, és akkor különböző csíkok voltak. Mert egyébként nem tudom, hova lett, de ezek elnyűhetett. Nem került rám nylon, hogy megvédje. Nem, nem, azt azért Nem, azt azért nem, de bútor, a bútorhúzatra azért került még, még valami, igen. A húzatra? Igen. A húzatra talán még valami, nem tudom, hogy húzatszerűség, vagy még valami, de hát én aztán szám hajtottam ki rengeteg-rengeteg dolgot, mint a szüleim lakását ki kellett pakolni, ami hát egészen hosszú évtizedeket töltött abban a lakásban, és semmire nem használták. Jó lesz valamire? Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm, Én is. Köszön. 24.07.95.3. Jó estét kívánok! Jó, estét, Szevasztok Lajos vagyok. Na én én, én ennyire a spórolásnak inkább a nagyszerimet tudnám fölhozni példának, mert nem is az, hogy spórolósak voltak, hanem inkább takarékosak. Olyan, hogy például ugye az előszó volt házi disznóvágás, hát ők is neveltek malacot. És mindig, mikor a nagyanyám mosogatott, forró vízbe először a mosatlant elmosta és ezt a vizet, amiben ugye belekerült a tányérról az ételmaradék, tehát mosószer nélkül természetesen, azt utána a malacokkal megetették, tehát az volt a, a alapja. Ezek szerint 18 óra 49 perckor kapcsoltad be a rádiódat? Mert nem, Mert most kapcsoltad. már volt szó. Mert volt már róla szó. Ja, bocs, nem hallottam. Semmény meg mond. Előbb is ugye szóban jött a Szappannak a minél jobban való kihasználtsága, például a, a, a Naci Leimnél úgy volt, hogy ilyen régi Zokniszerűség volt alkalmazva, amiben bele éve a szappan, és így az utolsó milliméterig el lehetett használni a szappan. Kis hálókkal ma is lehet találkozni egyébként, amivel benne vannak a szappanok, meg a szappanvégek, mert hogy az nem csúszik ki a kezemből, Igen, meg, a a, meg olyan ételek voltak, amiben lehetett hasznosítani esetleg a, a megmaradt ételt, vagy a, vagy a kenyeret is, ugye föl lett kockázva, és akkor egy, volt, hogy rántott leves volt, és akkor bele a kenyér kockázása. szinte mind, al, alig ment ki a szemétbe valami tehát minden lett hasznosítva. És hát azért itt hívjuk fel a figyelmet arra hogy mit csinált az ember az avas disznózsírral? Mit? Hát, a, hát azt elvitte a, a szappannak szappan, fűzőtelemre, szappan Létezett egy úgynevezett csere szappan és csere mosópor. Uh -huh. Tehát az ember összegyűjtötte hatalmas nagy edényekbe valamilyen valahogy eljutatta. Minden városban voltak ilyen kis beváltótelepek. Nálunk, nálunk ez nem volt. Hát és szent, szentesen szab... is volt. Sze, szentesen elsőleg jobban volt. Ott volt Shit. a pályaudvar és a, a, hogy hívják azt, a kis vendéglut ott a Marx tér sarkánál. Azért. Meg, meg a kórház mellett is volt egy, a, én ismerem őket személyesen. Most nem akarom a nevüket mondani, hogy reklám legyen. Sőt, Kinna Nagy Mágocsony, a nagyszüleim nagy szomszédságában közvetlenül volt egy ilyen szappan főzőműhely, és mindig ott nyeleskedtünk. Csereszappan és cseremosópor, erre lehetett beváltani az a Igen, igen. Köszi szépen. Sziasztok! Szóval uh, nem tudtam. Mindig? Hát miután nálunk ez nem létezett, úgyhogy ezért nem tudtam. Mert ez a kis éppen olyan jó, az addig jó éppen olyan jó, és azt teszi, amit kell. Mondja itt az okosságot. Jó estét! Haló! Jó, esetig, Jó kívánok. kívánok, Tibor vagyok! Üdvözlöm! Szeretnék beszélni a spórolásról. Hallgatjuk! Mikor én gyerek voltam, olyan 7-8-9 éves, az én anyukám úgy spórolt, mondjuk az evészettel kapcsolatban, hogy ők kevesebbet tettek, de nekem minden meg adva, hogy egyek. És aztán kétszer stoppolta az oknimat, ha elszakadt a nadrágom, olyan szépen megvart az ingemet, ez volt az igazi spórolás. És utána csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor már a kádárrendszerben az élányom volt, erre nem volt szükség. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ja, hallásra. SMS-ben a 0630 30 30 30, 30 emlékszem, utoljára talán akkor pofosztak meg nagyon az anyámék. És azt sem hogy az apám. Amikor kiderült, hogy az uzsonna, amit készítenek nekem, azt miután nem ettem meg előző nap. Kidobtad? Kidobtam. Kidobtam, és ráadásul még, ugye, gyerek voltam, rossz gyerek. Becsomagoltam újság papírba és úgy dobtam ki. Gondoltam, hogy túljárok a szüleim De hát édesanyám és belenézett a szemetesbe. Hát hol? A konyhába. De miért ott? Mert idióta voltam. Mert hazavittem Mert hazavittem. Na látod, ezt a manapság gyermekeim úgy oldják meg, Elég nagy baj, a... és nem pofozod Én... meg őket. Jó estét kívánok! Haló! Tessék! Jó estét! Jó estét kívánok! Én nekem a darált hússal kapcsolatosan van egy uh, régi uh, meggyőződésem, hogy uh, nagyon jól lehet használni, és pedig azt a 40 kínai darált húst. A húst? Ez, ez, igen, azt a lencshúst. Hát ez egy nagyon régi... Uh, Élelmiszer, amit lehetett kapni, amit föl lehetett használni, töltött karalábéhoz, rakott kelhez, töltött krumplihoz, sőt rántani is lehet. Bizony, bizony. Azunk kívül itt a hölgy az előbb telefonált kenyérrel kapcsolatosan. Igen. Én se dobok ki egyetlen egy falat kenyeret se, falusi vagyok, és én a száraz kenyeret, amit nekem a szomszédaim is a mai napig ide hordanak, megszállítom, földarabolom, föl megszállítom, és a húsdarálón ledarálom, és így Prézli lesz belőle, mert a férjem gépkocsi vezető volt, és elmondta, hogy amikor összeszedik a kenyeret, meg a száraz zsömléket az üzletekből, azok hogy kerülnek be az üzembe, és hogy lesz az feldolgozva. Úgyhogy ezt én mindig mai napig is csinálom. Azon kívül, ha nem haragszik, nagyon ide, nagyon lámpalázos vagyok. Egy spórolási módszer, ami nekem nagyon bevált, és pedig az először az volt, hogy első fél évben mindig nem vettünk semmi ruha, cip ilyesmit. Amikor eltelt, addig összeraktuk mindig, amit is és akkor fél év után akkor elhatároztuk, hogy milyen ruha, kell, tüzelőkkel, stb. stb. És akkor mindig megvolt arra a pénzünk, most már régen egyedül élek, most viszont azt csinálom, hogy minden nyugdíjat, ha megkapok, akkor borítékolok. Elteszem, elteszem a, a havi rezsipénzt, kiszámolom. Az elő, például most kiszámoltam úgy, hogy 20%-kal megemeltem a múlt évi rezsimet, mert összeadtam az egész évet, amit 5 évre elteszek mindig, és akkor ami megmaradt pénzem, abból meghatározom, hogy az első héten költök a legkevesebbet, tehát a nyugdíj utáni héten, vagy azon a héten, és akkor mindig, ahogy haladok a hónap vége felé, mindig valamennyi összeggel megtoldom. Na most ez azt jelenti, hogy ha nem költöm el egész héten azt a pénzt, ami arra a hétre van, akkor azt kiegészítem a következő heti kosztpénzzel. És amikor eljön a hónap vége, tehát nyugdíj előtt vagyok, ami pénzem megmarad, abból összegyűjtöm, és azt összegyűjtöm, és abból veszem meg a következő havi, mit tudom én, mosóport, kremet, cukrot, sót, stb. stb. stb. Köszönjük szépen! szépen. Kézz, viszont hallgattak! Telefonszámunk 24 07 953, az Adigiumik Kádár Él című műsorban. ma a spórolással foglalkozunk. A ruhát, ecettel kell öblíteni, a függönyt szódabikarbónával. A zavas meg a bakkansra kell kenni. beázás ellen írta nekünk egy, egy, így van. egy hallgatónk sms ha Nem beszélve, hogy a kínai nincshús, a szovjet határőrnevet kapta annak idején. Elnézést kérnénk a hallgatótól, mert 19 óra 28 perc van. Ha belefér egy percbe, akkor jöjjön, ha nem, akkor folytassuk utána. Haló! Haló! Sziasztok! István vagyok, igyektem gyors lenni. Egy aranyos sztori nagyapám szabolcs mennyével adtunk, és... Ö, nagyapámtól, ugye apám, mikor együtt éltünk a család, egy 10 kilométerre laktunk, és volt ez a, nem tudom is, mert akik, egy japán permetezőnek hívták, ilyen hátra lehetett felrakni. A lényeg az, hogy ez az eszköz mindig megdöglött, és akkor nagyapám azonnal hívta apám, hogy menjen be, hogy esősbe ezt meg kell csinálni, de ö, ő kiment, és persze a gyertya, az, az halál döglött volt benne, és akkor apám így fogta, és a kert végére így megrepítette a gyertyát, beletette gyület, és mondta, na hát, ha hát ez a gond, itt hát ezt így kell megcsinálják, hát új dolog kell bele. Jó, jó fiam értem én. Apám elment, nagyapám nap végén szépen lesített a kertfényére, megkereste ezt a gyertyát, kicsit megtörölgette rótkefészte és eltett. és amikor legközelebb ilyen gond volt, akkor ment apám, és mondta, hogy na, hogy adjon egy új gyertyát, adta neki ezt, amit ő egy héttel ezelőtt elrepített a kertvégére és azt tette vissza és mondta: na ugye, hogy mondom én, hogy jó, ez a szerkezet. szóval ő. Ilyen szempontból, ami minden gyűjtögetett, de és megtartott az erre jó példa talán erre a spórolásra. köszönöm. köszönöm. köszönöm.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 Írta nekünk Otyi, fokrémtubust, testápolósa stb. flakont, ketté lehetett vágni, tunkolni, tubust összecsúsztatni, írta egy másik hallgatónk SMS-ben a 0630 30 30 ra telefonszámunk 24 073, az adjú, Kádár él, ma a spórolással foglalkozik, jó estét kívánok! Halló! Halló! Halló jó estét kívánok! Jó estét. Hallgatjuk! Kati néni vagyok, és nekem két dolog ö, ugrott be, az egyik egy építőipari cégnél dolgoztam, kisebb építőipari cég volt, ahol az igazgatóhelyettes rendszeresen végigjárta az irodákat, és megnézte a szemetesbe kidobott indigókat, kiszedette velünk, és a kájha fölött kellett ide-oda lengetve megmelegíteni, hogy összefolyjon a festék, és ismét használhatóvá váljék. És ugyanúgy dolgozott, mint... Sajd és... nem. Majd nem. Tudás, Még egy akkor... darabig jó volt. Ugye ez azért érdekes, mert e, nekem vannak lányaim, akik most rácsodálkoztak az indigóra. Véletlenül Aha. valahogy találtunk Aha. költözés közben indigókat és nem tudják, tehát <gül> igen, pedig igen. a másik a másik pedig volt egy nagy tehát nem közben anyukámnak a nagynénye aki a krumplizsák ez a hálóban árult krumpli, piros meg, meg fehér ilyen cérna hálóban árulták a krumplitő, ezeket a krumplizsákokat kimosta, legombolította és ebből kötött vagy horgolt gyönyörű szép terítőket Pilos, meg halványsárga krumpli és zságtelítői voltak, de szépek voltak. tele volt azokkal a lakás? Hát nem volt tele, mert nem örökké ezt csinálta, de volt belőle jó sok. Igen. Köszönjük szépen. Mind, mind, mind Kész csókom. A fórumra írta egy zsuzsa. Álmomban ne jöjjön elő. Amikor már úgy utáltam a nagy kabátomat, hogy csak, akkor jött a kifordítatjuk. Elvittük a szabóhoz, és újabb három évig hordhattam. Ez akkor, amikor már na nem nagyon nőttem. Az az épp akkor, amikor a legfakznisabb egy kamasz írta a fórumra. Illetve Manka írta, hogy a mosógép öblítővizével le lehetett önteni a vécét, fel lehetett mosni vele. 24 jó estét! Jó estét, szevasztok, szia. Két megkérdése, mert nem vagy észrevételem. Hallgattam az előző két hozzászólót, és eszembe jutott két sztori. Az egyik az az, hogy családban fordult az előm, hogy a csapok jelentős része az szokott. Igen. Akár a fűrőszobában, akár a konyhában. Na most gyakorlatilag alá tett jó jóagyjában egy ilyen lábast, ott gyűlt a víz, amikor az tele lett, azt használta a fogmosásra, hát ez nagyon régen volt, majd utána a fogmosás után, amikor összegyűltek vizek, ezekkel leövőtette utána a WC-t, tehát ö, hát ez valamilyen beidegződés, nem túl szerencsés szokás, de, de valamilyen vízdiat meg lehetett vele sporulni, és ö, nem ütélném el érte, ez egy, ez egy régi beidegződés, ő is ilyen háborúból jött élmények miatt lesz ilyen, azt gondolom. Arra emlékszel, hogy mennyi idő alatt össze egy vödörnyi víz? Hát az attól függ, mert azért kicsit rásegített, mert attól függ, hogy nagyon-nagyon hát elzárta, akkor mondjuk egy ilyen nem is vödörnyű víz jött össze, de mondjuk betett egy ilyen műanyag, tudjátok, egy műanyag ilyen tál. Igen, mert igen. Mondjuk az, az mondjuk egy, ilyen, egy nap alatt össz, összejött, de hogyha nem nagyon zárta el, akkor hamarabb. Tehát azért lehetett befolyásolni, hogy mennyire csöpögön a csap, de mindig uh -huh. csöpögött. A másik dolog, volt egy hölgy, valamennyire előtte a point de azért ad mondjam el én is, meg kicsit más, <kül> az az volt, hogy minden napra be volt borítékolva pénz az egész családnak. Tehát gyakorlatilag megjött a fizetése a szüleimnek, nem éltek jó módon, de ilyen sem szemültünk semmiből, tehát igazából bérből fizetésből, Altó telek nem volt. Édül uh -huh. És És meradták a napi 50 forint, emlékszem, aztán fölöttem emelve a napi 100 forintra, minden napra és lezárt balítékban volt a pénz, és meg kell mondjam, hogy uh, uh, én egyéb fiatal ember vagyok, 37 éves vagyok, és a, én a párt, a rendszerváltás környékén helyezkedtem el, és uh, akkoriban ez a módszer nekem is bejött. Tehát az akkori első keresetemet 10-20 forintokat be tudtam osztani. Na jó, de azért az a, az ismerlek, az... tehát nagyon jól tudom, hogy volt olyan, amikor két-három politikot kinyitott el előre. <síns> <síns> <síns> Hát, jó, ezt most tartjuk, de... És lényeg... utána, utána viszont koplalás és bőjt. Igen, de a lényeg az az, és ez a furcsa az egészben, hogy van ebben valami, mert aki az ember akkor be tudott osztani 20 forintot, és ma, amikor egy kicsit jobban áll az ember színája, és, és, és nem panaszkodik, néha nem tudom, hogy, hogy, hogy mire megy el a pénz. Tehát azt gondolom, hogy ezek végletek, borítjékra. de... Hát igen, borítékra. Na, szóval ennyi. Köszi szépen! Sziasztok! A sütőbe két fedőt is lehet rakni, ruhába csavarni és betenni az ágyba, sporolni lehetett a fűtésen, írta egy kedves hallgatónk. Aztán egy másik, nézem, nézem, nézem. A szokorra gumizandó két lapos elemet, ha lemerülne, be kell tenni két órára a langyos sütőbe, még egy hétig jó lesz. 24 0793. jó estét! Sziasztok! Nyára rád Szia. vagyok. Szia. Uh, ugye hallottunk arról, hogy a csöpögő csap alá kell edényt rakni, és akkor rengeteg víz összegyűlik, és mennyit nem tudunk spórolni. Ja, ja, ja. De arról nem esett szó, hogy ugye a lakások döntő hányad a tanácsi lakás volt, ahol is uh, azt hittük, hogy ingyen van a víz, meg a díj, mert azt a az i.k.v., vagy a tanács, vagy nem tudom kicsoda, tehát a lakás tulajdonosa. Uh -huh. uh, ezért aztán rengeteg helyet látszom azt, hogy meghozták a sört a, a, a boltból, és berakták a vízcsap alá, és megnyitották rá a vízet, hat folyóra jó hideg víz, hogy, hogy hamarabb hűljön, mint a hűtőszekrényben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az országra ez a típusú sporulás volt jellemző, hogy egyik oldalon fölgombojítjuk a rasez zsákol a fonalat, és akkor abból tudunk majd szerintet horgolni, de ugyanakkor a vízcsap alatt ott van a sör, és köbb méter szám folyik rá a idegríz. Fontos elem, igen. Sőt, hát a görögdínjét is így hűtöttük. Így van. Hát nem mindenki, mert én körösön. Leengedtük a kútba. Így van, így van. Jó, hát akkor ezt megbeszéltük. Köszi szépen. Oké. Okay. Köszi, és hát ugyebár beszéltünk már arról, hogy az áramon hogyan sporolt az ember, hát mondjuk a 25-ös izzó azt hiszem az volt a leggyengébb. Tehát mondjuk azt használták. Ez a Igen. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Hevér Tibor vagyok. Jó estét. Én Miklós vagyok. Én azt hogy egy kicsit most bekapcsolt vagy valami is, engem furcsa, hogy mindenki megtakarításról beszélt, én szerintem ami viszont hiányozhat az embereknek, az való az a nyugodtsága, hogy akkor ezeket a megfeklításokat el lehetett érni, és nem hiszem, hogy most előrébb tartunk ebben a témában, sőt azt hiszem, hogy el eléggé fokozott az az idegeskedés, amivel nekünk most dolgoznunk kell. Én bo a... bo bocsánat, hogy szavába vágok, kettő dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy nem megtakarításokról szól a műsorunk, hanem kifejezetten a spórolásról, tehát nem arról beszélgetünk, hogy Miért én nem tudom, hogy miért kellett volna jobban spórolni most, mint most, a az országnak a három negyedének. Szerintem ez, ez nem igazán így van, ez egy, egy, egy, ez egy karikatúra arról a korról, és szerintem az emberek akkor kevésbé spóroltak talán, mint most, és amit most megmondunk sok esetben, ez környezetvédelem, ami lehet, hogy szempontok szerint volt, akkor most meg teljes egészen hiányzik az emberek életéről. Én inkább ezt tenném hozzá, tehát egy picit engem inkább elszomorít, hogy... Ezek azok, amiket, amiket most szó van, nem ez volt a baj a vala, vala időszakkal. És nem a spórolás volt a baj. De várjál, várjál tehát, tehát az, hogy, hogy mi volt a baj azzal az időszakkal, az azt gondolom, hogy időnként kiderül. De most konkrétan arról beszélünk, hogy hogyan spóroltak azok az emberek, akiknél ugyebár ott volt a háborús pszichózis, tehát az meghatározta az életüket, akiknek ott volt az, hogy... hogy hogy annyiból tehát... éltek, amennyiből kellett. Ott volt az, hogy létezett a sokadika, meg, meg sok egyéb más, tehát természetesen Bizonyos én szempontból mondom, ez neked igazadban van, csak az mondom, azt, hiszem, hogy... Hogy... azt hiszem, hogy... nem tudom, hogy 30 év múlva, egy másik rádioműsort hallunk, akkor a mostani korról fognak hasonlókat elmondani. Nem, hát itt az a baj, hogy, hogy ha figyelted a műsort, pont az derült ki, hogy ezeket a technikákat már a fiatalok egy nem ismerik, kettő nem alkalmazzák, vala... nincsenek rákényszerítve, ami természetesen idézővel kezdődik. Jó! Én, én azt hiszem persze nem, nem jó. Tehát igazából ez nem jó. Tehát igazából az, hogy abban a korban az emberek önmagukra számíthattak és önmaguk próbáltak valamit elélni, lehetően a szüleiktől tanulták. Most meg esetleg a média, a tömegkommunikáció, a vásárlási láz, az ami meghatározza az életünket, ez, ez tényleg nem jó. Van én otthon avasz Tessék! Van otthon a zsír? A zsír. hogy lehet vásárolni most is a zsír. Nem, a kérdés az az, hogy... hogy... Honod alá tudod-e csapni, és be tudod-e vinni egy olyan helyre, ahol mondjuk csereszappant, vagy cseremosóport adnak érte? É, azt hiszem, hogy megváltozott a világ ezzel kapcsolatban. Megváltozott a világ ezzel kapcsolatban, de mostaniak is ugyanígy elérhetnének olyan dolgokat, ami akár pénzügyel, akár környezetvédeim szempontjából lehetőségük lenne, de az egész körülöttünk lévő világ nem erről szól, és nem erre motivál bennünket akkor a köröttünk lévő világ megengedte, hogy ezt megcsinálják az emberek. És viszont volt mögötte egy jelentős nyugalom, ami azt hiszem az egész életükre lányomta a bélgét, ami a mostanébből már, azt sem a mostani életünkben már teljes egészéből hiányzik. Ne. Jó, én csak én, én, Jó, én, ne ne. részét hallottam a műsornak, csak úgy megütött a filmet, hogy a cím meg, amiről most hallottam az utolsó 20 percet, ez nem teljesen volt meg nálam össze, most hallottad először ezt a műsort? Most hallottad először ezt a műsort? Igen, megmondom őszintén, hogy igen. Szóval, hogy ez két éve megy itt, és ugye mindig egy-egy adott témát, adott történelmi eseményt, adott jelenséget boncolgatunk, és mindig a, a hallgatók szemszögéről általában próbáljuk megúszni az aktuálpolitikai jellemzéseket, hiszen a műsor címesem az, tehát amit te hallasz, azt hallottad, hogy Adhium Mikkádár él. Ez számodra mit jelent? E, igazából akkor lehetséges, hogy itt volt a félreértés. Ugye? Oh, yeah. Én most tapasztaltam be, és én annak is már csodálkoztam, hogy egyáltalán telefonáltam, és szó van erről, hogy egy kommunikatív műsorral van, nem egy egyoldalú közlő műsorral van, róla van szó. Örülök neki, és akkor elnézést kérek mindazokért, akik nem. Nem, Isten mencs, hogy elnézést kérek. Nincs miért? Nincs baj. A kérdés az az, hogy te spóroltál-e, kellette, és hogyan tetted? Én most nem tudok erre történetet mondani, de azt hiszem, hogy még most is spórolok amennyire lehet, és próbálom magamat függetleníteni a társadalmi hatásoktól, a, attól a marketingtól, ami viszont bombázza a gyermekeimet, meg engem is. Nagyon nehéz most már. Csak Abban az esetben az egyszerű volt, mert nem volt ilyen. Csak egy gondolat, eh, ajánlat. És gondolkozz el ezen a műsor címen, mert eh, ha egy kicsit eh, eh, végfutatod, akkor rájössz, hogy, hogy nem az, amire te gondolsz. Azt már, már most rájöttem, hogy beszélgettem. Köszönöm köszön Oké, köszönöm köszön szépen. szépen, szépen. szépen Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól föl vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék a nagyon hosszú, hogy a gyerekeknek komikus lenne. Addig jó, mi Kádár él? 19:46-ban ez egy olyan műsor, amikor megpróbálunk összehalászni olyan dolgokat, amelyek nincsenek leírva, de valamiért azt gondoljuk, hogy fontosak voltak abból a korszakból, amely ennek a műsornak az úgynevezette vizsgált időszaka. Káro írta azt a formunkra, hogy Szegedendét nagyanyám kikísérletezte, hogy a gáznál mi az a minimális lángméret, amelynél a mérő nem forog, és ez a kisláng mindig égett egy fazék víz alatt, így volt ingyen meleg víz. 24:07 itt 95-3. Jó estét kívánok! Jó ezt csak a Gabi, mi vagyok? és hát, e, Olyan, olyan, olyan még nem hallottam, hogy például a, a cipőt, a cipő botbot dolog, hogy mi alkalmiba vásároltunk a cipőt. Mondjál, legy, nem... mondjál, mondjál, legyen olyan kedves, azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem tudják, hogy mit jelent az, hogy alkalmiba vásároltuk a cipőt, hogy alkalmi, mi is az... Meg ruhát is lehetett vásárolni. Az alkalmi az egy ilyen ilyen olcsó ruházati volt volt. A second hand elődje? Ilyen, áh, nem second hand volt, mert ezek új dolgok voltak, csak méret hiányos, meg, meg kicsit ütött kopott, meg egyféle dolgok voltak. Ez volt az egyik. A másik volt az ószeres, hogy mindent veszek, tehát a, a nem kellő ruhákat azt nem dobtuk ki, hanem jött az ószeres, és hát nálunk volt egy külön cigányasszonya az édesanyámnak két-három havonta hozott libát. Uh -huh. És akkor álltak a konyha közepén, kiterítette a rongyot, asztalra kitette libát, és akkor ruhára. Tehát ruháért libát. És folyt az alkodozás, és tényleg úgy nézett ki, hogy már mind a kettőnek a vérét szívják, meg nem tudom én. Szóval borzasztóan kétségbe se tudtak ott alkodozni. Nekem is Tehát több be van. Hogy hogy, hogy igen, igen, igen. Hát szóval ilyen, ilyen stílusban. És hát egy-két órát elalkudoztak ott egy libán, meg néhány ruhadarabon. Úgyhogy mi ilyeneket próbáltunk meg. De olyan sok, olyan úgymond használt ruha volt, amiről le lehetett mondani? Hát én voltam a legnagyobb, akkor ment a legkisebb testvére, és utána ami már nem kellett, hát hárman voltunk, a, uh -huh. amit a legkisebb kinnót, azt már lehetett. Úgyhogy Úgyhogy így voltak. És honnan lehetett tudni azt, hogy mikor jön a asszony a libával? Hát az úgy nagyjából két-három havonta jött, de édesanyám rokanyúk, volt mindig otthon volt, úgyhogy mindegy volt, mikor, mikor jött, és azért nem kellő ruhák, féle voltak téve a spejzba. Köszönöm És akkor szépen. Onnan elő mindig. Na még egy darabot, na még Ma? egy darabot. Készcsók, Gabi, mami. Köszönöm. Viszont hallás? hallásra. 24 07 Jó estét kívánok. Béla. Szia, Béla vagyok. Mindig katonás történetekkel jövök elő nektek. Nem baj. Az mindig a társadalás mélypontja. <gül> Köszönöm szépen. nem, nem rád vonatkozik. Értem, értem. Katona voltam és ennek ellenére katonatisztként hát nem kerestem nagyon jól a 70-es évek végén, 80-as évek elején és hát bizony nekünk is működött az 50 forint, amit már itt hallottunk, hogy hogy napi 50 forintunk volt arra, hogy kajáljunk. Persze, hát ezt nem a mai ö, 50 forinttal kell mérni. Hát akkor Persze. végül is nagyon szűkösen, de meg lehetett belőle azért lenni. És hát bizony, ha nem is csirkefarhát, de valami hasonló csirkeszárny, meg ilyenek, farhát, még a feleségem itt most bollogat, hogy a katonáiknál ez ment? Hát a katonáiknál az ment, hogy hogy azért ugye az emberek nagy többsége azt hitte, hogy mi nem fizetünk sem a vízért, sem a villanyért, sem semmi másért. Igen. Hát tisztelettel jelentem, hogy fizettünk. Mi Aha. legalábbis 78-ba költöztünk Tatára, és mi már lakbért fizettünk, akkor vizet fizettünk, villanyt, mindent rendesen, ahogy azt egy normális polgár, hogy így mondjam, fizet. Uh -huh. És hát bizony, az első fizetésem az, az olyan 3800 forint volt annak idején, és hát ez a 80-as évek elejére se volt olyan lélegzetel állítóan sokkal több. 78-ban azért ez soknak számít, nem? Hát nem tudom. Lehet, hogy 78-ban sok volt, de 82-ben már nem. Mert 82-ben olyan helyzetbe kerültünk, ugye a feleségem nem dolgozott, két gyerekünk volt, hogy, hogy, hogy bizony, bizony 50 forintunk maradt egy, egy napra, és bizony csirkefarhát, meg, meg csirke Igen, Értelek. csak nyilván, nyilván az van, hát, és az adhatott okot a félreértésre, nálunk is van katonacsaládban. Igen, tudom. Hogy, hogy, hogy ugye már ott a ruhára nem kellett költeni, hiszen az hát, volt. Hát nézd, igen, azok, akik nem költöttek ruhára, azokon meg is látszott. Uh -huh. Mert hát azért azok, azok nadrágot hordtak vasárnap is fehér ingel. Meg persze a kékfehér melegítőt. Persze, azokon azért meg is látszott. A, egy másik történet a sokkal előbbről származik. Én 74-től 78-ig jártam főiskolára Szentendrére, és itt a századparancsnokunk egy ilyen rákosista jelszót hangoztatott mindig amikor azt mondta, hogy XY hallgató, pazarlás, hazaárulás, lekapcsolni a villanyt. Ugye ez a pazarlás, hazaárulás volt ebben a, a, a szálinista vagy rákosista mit tudom, megnyilvánulás. Uh -huh. Ha folyoson fölöslegesen égett a villany, akkor lekapcsoltatta a villanyt a, az ügyeletes hallgatóval éppen, és nem tűrte, hogy pazaroljunk, mert az ő véleménye szerint ez hazaárulásnak minősült. Szép történet. Két katonai történettel tudtam hozzájárulni. Nagyon kedves vagy köszönöm. Köszi Jéem. szépen. Szebasz! 24 07 95 3. természetesen a társalgás mélypontja az akkor értendő katonatörténetekre, amikor az ember baráti társaságban üldögél. és Jönnek a kocsi, és a foci és ak ak akkor És akkor érdemes hazamenni. Jó estét, kívánok! Jó estét, kívánok! Jó estét! Ami tulajdonképpen semmi más nem szeretnék mondani, csak ami akkoriban kialakult egy újfajta szólásmondás, lehet, hogy már hallottátok, a takarékoskodjunk, kerül, amibe kerül. Nem ismertem. Ennyi. És mi volt mögötte, ami így megmarad benned? <hört> hát az, hogy uh, például a kétszer felhasználható papír, már akkoriban voltak ilyen nyomtatók, ez valódi megtörtént eset, hogy uh, ilyen uh, szervezési intézetben voltam, és ott össze kellett gyűjteni az egyik oldalára printelt papírt, ilyen iszonyú nagy hangú ö, gépek voltak, amik ütötték, verték a papírt. Majd véletlenül beleakadt egy ilyen papír gyűjteménybe valami száll, ami arra jó, meleg kalapács sorra föltapadt, és tönkrement a jó drága ez volt az egyik. Aztán mi ugyanúgy ezeknél a vizes dolgoknál, mint tudjuk, ugye a vizet sok helyen áramnak a felhasználásával kellett ugye a víztornyokba feljuttatni, és ott is az volt, hogyha az emberek csöpögő vizet hagytak önmaguknak, az magának ugye a gazdaságnak, mondjuk egy állami nem volt, az látszólag a vízora nem ért, viszont a az azért még csak elfolyt, meg még ugye párolgott is közben, mint hogyha volt a csőbe, amit aztán ugyanúgy fel kellett pumpálni a, ezekben a víztarnyokban. Erről csak azt tudottak, hogy ilyen szakmumber volt, de panaszkodtak volna. Jó, de szerinted, szerinted ez a um, pazarlás, hazárolás amit már hallottunk, illetve amiről beszéltél az imént, ez a hétköznapi életben ugyanennyire gázos volt? azt érzem, hogy, hogy, tehát, hogy most felnőtt fejjel visszagondolva, tehát sok takarékoskodás ártott. Tehát nem, tehát nem szabad ott takarékoskodni, ahol nem szabad, és ott kéne csak takarékoskodni, ahol kell. Nem tudom ezt most hirtelen elmondani, mert nem lehet ezt egy idő alatt érteni, de biztos, hogy sok ember érezte már azt, hogy takarékoskodott, takarékoskodott bármivel, és rosszabbul járt a végén de az csak két-három nap, vagy két-három nap, vagy akár két-három év, vagy akár egy egész emberöltő után. Tehát mondjuk, amikor az ember a, a 20 os ízó mellett olvas. Ö, igen, inkább az, például, ugyanis úgy a szemét, hogy utána nem fog tudni ö, látni, már maga a szemüvegpénzbe kerül, majd utána nem tudja azokat a munkaköröket ellátni, amihez ugye jó szem kéne, és akkor nem, nem annyit nyert vele vagy 20 wattos izolva olvasott, hanem rengeteget igen, Rövid távon bejön, de hosszú távon nem. De igen, ugyanez van, vagy volt annak idején, meg most is az iskolákban a neoncsővel. Tehát az sokkal takarékos, az sokkal kevesebbe kerül az áramfogyasztás. viszont mérhetően teszi, tette tönkre akkor is a gyerekek szemét. Köszi Én szépen! is tapasztaltam. Sziasztok! Köszi, szia. Takarékoskodjunk, kerül, amibe kerül. Megjegyeztük. Szia! 24.07953 SMS-ben egy kedves hallgatónk írta 3 ra Az alkalmiban olyan márkás tudszokat is lehetett kapni, mint például, és akkor itt megjegyez egy márkát amit itthon gyártottak, de külföldre vittek. Nem mondjuk be, mert hogy reklám lenne. Jó estét kívánok! Sziasztok! Én vagyok az egy zsúzó, előbb, amikor Bizony, bizony, bizony a kabátos történettel. Ha akkor a fiam felsikoltott, hogy. és a gyufát nem írtad le. A, ja, gyufa, ugye a gyufa története, amit ő még most is lát, és az anyám egész életében ezt csinálta, hogy a gyufát nem dobta el, és a tűzhelyen a legkisebb égőnél, ha égett a gáz, vagy, vagy valami ilyesmi, akkor a gyufa másik végével meggyújtotta a, meggyújtott egy másik lángot. Én azzal a végével szoktam. Nyilván nálam ez tudatalatti tehát én a gyufásdobozba visszateszem az a legrosszabb és aztán néha a feleségem és csak olyan gyufásdobozt hagyott de nekem hogy rossz meg azzal van. a végével? nem, ja, nem, nem, hát annyi hogy eloltom, félreteszem és legközelebb amikor meggyűjtöm a, a de ahhoz kell, igen, egy, egy láng persze, azért mondtam, hogy azt tartom oda. Na, csak az anyám az direkt egy ilyen konzervdobozba gyűjtögeti a dobozokat igen, hát azt úgy kell köszi szépen El szé szé was. szia 19 óra 57 perc van. Hosszú nadrágból, rövid nadrág. Utolsó telefonálunk. Jó estét kívánok. Szerbuszok! két vagyok. Szia. Az a gyufás nagyon jó volt. Mást akartam mondani, de nagyon gyorsan. Mert a dohányzóban dolgozom, ott egy dohányzóban azt szoktunk dohányozni, és valamikor nem egy gyújtóval, hanem gyufával gyújtok rá, és amikor kinyitom a dobozt, akkor tele van ilyen elégett gyufákkal és akkor van, aki így rám hogy te is elrakod a gyufákat. Amikor még dohányoztam, én is ezt használtam, de leszoktam róla. Akkor lehet, hogy majd -e leszokom róla, akkor nekem sem lesz ilyen élményem. Van egy másik is, még, ha ez, ez tulajdonképpen csak egy emlék. Talán az a, az a kategória, aki, aki most műzli az akkor szalonnát tevet, mert a, a parizel az ugye csak ilyen töltelékanyag anyag volt, és tudtuk, hogy azt nem érdemes semmi és inkább szalonnál tettünk. Mm -hmm. és ez a társaság jó módon volt még a még régebbi rendszerben, a káder előttiben. Néhány átkossal ezelőtt. Így van. És nyomdájuk volt, és nagyon elszégyeltem magam, amikor vágtam a szalonnát, és a kést azt úgy csúsztattam, hogy a szalonna alján rajta maradt a, a még ehető a bőröm. És akkor megmutatta, hogy ezt úgy kell, hogy erősen nyomód és akkor úgy lepattintod. Igen. És hiszen, ez a, hiszen a, utána... Ez mindig feljön olyankor, amikor takarékosságról van szó. Utána azt a bőrkét be lehetett tenni egy jó levesbe. Aziztos. Lehetett vele cipőt pucolni. És Aziztos. mindenre jó volt. Én csak azért szégyeltem el magam, hogy mégis olyantól kaptam a kioktatást, aki elméletileg jobb. Tud. Vonal, Általában azok tudnak spórolni, akiknek van miből. Igen, én is erre gondoltam. Legyen kellemes az estéd. Még is. Köszönöm szépen. Ez szépen. volt a Adi Jumi Kádár él, Babbal, Pszichopetivel és Ted Miklóssal. Egy hét múlva utána nézünk annak, hogy milyen is az az 50 éves rakendról. Jó éjszakát!